Barkoseko eskolako burrasuek, petizione bat abiazten dute, salatzeko akademiako inspekturaren erabakia, laurte espetik direna hurren ez onartzea, klase bakarra den eskoletan. Barkose, ez da bakarra kasu hortan, Siberuan, Larrañe, Santagrasi, Montoi eta Ainarbere unkiak dira, eta denek eza ukandute akademiatik maite lopai. Igan bantailan eskolen karta plazaratu zelaik agertu zen, zuntxedetan zen Enspekzio Academia, eta honen gibelian hezkunde nazionala. Eran ahi beita, haur eskazai bue egiteko eta horren gibelian ebai iakazle postietan ekonomiak egiteko ahalbezain beste eskola bateratzia. Holaz da, zerrenda agertzen, zuintan, galt eginik izan zahien, erpeid famatu hoien egitia, hotx, heribatian, kipiak eta bestian aldiz handiak. Propozamen hoi eginik izan zahie eshibeoko bost herrier, hotx, aizuendoen eskola batekin alkartzia, alein etxeberi barkoseko buraxua. Voilà, puisqu'il n'a pas été gardé de saigne hydrotypique ou handicap, roi des couturettes non la navitude gurdine mais typique école tur des martyrs guerrier souhaite Igorie et robuste la typique typienne charasteco handier navitude gurigori c'est que handi custen et si exrdio si mementon Ben mentu angu, be, beti horretu zuzue, uh, dela betezu maita uh, irratin orra gertu gintu zuzuen ai patagunizun, mena uh, be, betia egitu zuzuea mimetaitzina, eskuine esker, e, ideea cercatzen ta hola, eta horra be orddin peticione bat abiatzen dizugu. Ammini bat uh, eta gente hauenenekauz sinatuko diena goiti uh, hela aszteko se gure, petizen bat erraititeko giela sistema horrokkin adose, Ezgutuzu eh? bat karke eh, bat duzu beste eskola Xbehun eta eta departementine, eh? eta petizona joi bazten dizugilagentia e, e, ohardadina uh, Amini bat uh, bardea zerbait egin eta hemenu inspekturai Bost herrietan gogoetatzen aidia etxekuak eta herrietako kunseliak ikusteko zer egiten ahaldien. Arte hortan, barkostarek erabakidie petizione horren zabaltzia dener goisedobeant herigusiak hunkiik izaten ahalbeitia. Eta petizione hori akse maiten alda avahaz bi aikin, avahaz.org webgunean eta lotura shiberoko bosekuan ere... Departamento Kolaborantza de Gambara Indeminizazio Algen Garriak Hala dio ELB Sindikatak Elarazi daukun ageriak Giestrade lehen dakari berriak 2006-2009 euro indeminizazio Eskuratuko dituela hilabetero Eta 2005-2009 Jean-Pierre Goiti lehen dakari ordeak ELB Eta Biarnoko Konfederazion Peizan Sindikatek diote Krixia egoera huntan Algen direla Eta ofizioko ordezkariak uruntzen dituela Krixia hori laborarian errealitatetik, gainera bide edo aterbezze fresak adibidez osoki ordainduak zaizkotela bestalde, Departamento Kolaborantia Gambararen dirua laborariguzien dirua dela eta denen honetan erabilia izan behar dela, ez lagun batzuen artean parte katuz ehe helbek Giestrade eta Jean-Pierre Goitirik aldatzen die indemnizazioen horren tipitzia zailtasun ekonomikoan diren laborarien errespetuza. Lan erreformaren kontra, kendu arte edo juzkurretre kolektibukoak deiturik, berriun lagun inguruk, beho biako zubia eta biliatuko orda indilekoa, biorenez, blokatu dute atzo, auto eta kamion lego luziak izan dira, beho biako errepidea osoki blokatua egonda, mobilizatze hortan, CGT sindikatarrekin batea, lab, komisionez obreraz, eskualeria bai alderdia eta haintzina gazte mogimendoko kidek parte hartu dute aito gerazkin.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 Eren Muruaga, Lab sindikatuko kideak ekimen honen arrazoiak asaltzen dizkigu. Eta ikusten dugu manifekin eta ez dela aski, beraz eraginkorra eraginkortasuna emateko gure ekintzei, ba erabaki dugu blokeatzea hemen biratuko ordain, ordain lekua eta ikusten dugu bai, jende jende ugari hurbildu dela eta bai, bo, Labekoak, zesetekoak, eta beste sindikatu eta mugimendukoak ere hemen batu dira. Ikusten da badela hor elkartasun sendo bat, eta olako or ekintzak oso garrantzitsuak dira, eta pentsatzen dugu ba, borroka dela azken finean bide bakarra, ba, haintzinean dugu gobernamendua honek ba, erantzun positikoa emateko azken finean. Bideatuko ordenlekua bi orduz blokeatua egonda, kamioi eta auto hilara luzeak izan dira. Beobieko errepidea guztiz blokeatua egonda ere. Eta biliatuko ordain blokatzean parte hartu duten lagunek azpim erratu dute, ekin zauekin segitzeko xeria dutela, honekin batera, hostegun untan den greba eta mobilizapen egunarekin bat egiten dutela, ere, gogoratu dute berriz ere manifestaldi bat goizuntan bai honan amarak eterriteik goiti. Eta ondarkinen errausteko lantegiaren kontrakoek akampaleku bat antolatu azuten, donostian, baina nertzaina etorri da hauen leku azteratazo, gipuzkoa zutik kolekoeketan, gero donostiako bula berrarat joan dira, bule barrerat, eunkaziren eta Gipuzkoako plaza datitzultzia erreusitu dute Euskal Polizia bentraba gaindituz, tensioli azkerra zen, joan den igandian, erraustegiaren kontra egintzen gizakate jendetsuaren ondotik, Gipuzkoako plaza okupatzen zuten, delako akampaleku hori muntaturik eta han egon dira gau egon atzo arte. Moi! ak eta Baionako abokaten elkargoak eskusezku bieguez eztabada kantolatuuko dituzte, urte bat igantzela paritseko asamla da nazionalian. Euskal Egiaren bakearren aldeko konferentzia ekintzaurren harira, jurista edo lege egle talde bat sortu zen, Euskal Eiko eta Frantziako abokateko osaturik. Euskal presuen oinarrizko drtsuuen uraketak aztertzeko jurista edo leggiile taldi horren indartzeko ekainaren hamak eta hamekan eztabada eguna kantolatzen dituzte. Biltzak publiko bat eta Biaramunian, juristen dako atxikiaden mintegi bat. Louis Jouane magistratua eta Serge Porteli, Versaileko deikorteko lehen da ere parte hartuko dute. Shantiana Akasheno, abokata da eta legigile talde altsartua da. Bi elburu uh, ditugu, uh, bada frantzia mailan, uh, ba profesionalak, juristak, universitarioak, uh, epaileak, abokatuak, uh, e, ba guregana uh, ekartzea, zenta uh, uh, kampoko uh, irritzi hori eta eksperientzia hori biziki importantea da, baina biziki importantea da ere, bertako, hiper eskoal, eskoaleriko uh, juristen uh, partartza dure gatik, gilago 131 da uh, eka inan antolatzen dugun uh, konferentzia gilago 131 da hemen Gure el buru, azken el burua da nola egiten dugu itenugu ahal bezainfite eskol eh, preso guztiak, eskatu ahal izaiteko, baina erabiliz eh, gaur egongo zuzen bidea, franxesa, evropaja eta nazio artekoa. Gero izango da justizia transizionala ere, berrezkoa dena, baina lehen uxax batean da erabiliza jadanik legea eta bilkura publiko hortan partier hartzeko, ko baionako abokateni e chien du sui e surdoue bien du surdoue et kaina rena magia Paueko eko hausetigi administratiboak bastertu du... ...le basko bon dizan autobus kompaniaren errekurtsoa. Unek ego lapordiko hiri elkargoaren erabaki baten kontra dion haizuen... ...ego lapordiko hiri elkargoak bastertu baitu... ...el du den txartzean eskola garraioen kudeak etatik... ...hardura transdev izeneko kompaniari eman dio. Le basko bon dizan dio bere aktivitatearen... ...euneko goita amarra galduko duela... ...eta egoi bat lan postu mehatxatuak direla kontratu kentze horrekin horreino dei eginezake, paueko hauzetigi administratiboaren erabakiari. Kirolak eta Irrugian, larun bateko finalari begiraz, alehen gerla irabazten alidira mementuan abiron baioneko susten gatzaileak. Ina presen dizanen da beraz, baiona topa malaurat berriz sustatzeko. Jokolarien atletik, ainitzen dako gauza berria balima da. Beste bat zuek, jokatuak dituzte presioa hundiko partidak Jean-Jean Marmuie adibidez tiki-tiki danik baionan urte zailak iragan ditu jaustea barne jaz hau desberdina dela aitortzen nauku c'est vrai que les autres années comme je dis c'était vraiment ce bat, pour pour pour se sauver cette année c'est c'est quelque chose de de grand mais txurtetan da nsha borrokatzen ginen aurten zerbaita handia dugu jokoan beraz presioa bada baina ez da berdina. poxza energia ez da berdina, mentalitatea ere ez presioa hor da e sinuka xa soy una bikaina bilakatzeko ari gira la pression est différente même si elle est réelle donc uh, voilà on joue pour aller chercher quelque chose de de fabuleux et ponctueuse cette saison qui a déjà été fabuleuse et on espère qui va finir en beauté. Oui, le l'environnement, la, la, l'atmosphère, tout ce qui peut véhiculer autour, euh, les messages sont différents. Euh, je pense qu'on on, a, on, a tous, on, on Denetan giroa inguruko guzia, familia, dostalenganik ukukaiten ditugun mezu guztietan baliatzen den hiztegia ere desberdina da. Askosa txekinagoa, momentu hauetan plazter da. Nik asteko ez ditutola ko momentu ainit ez baionan eta estimatzen dut. Pena za e onna de ari doak ionnez duda batzukreino badira baionan, duplezi bandli eta zanek azken joga bat egin dute biak jakiteko jokatzeko gai diren ala ez. Z na gisa az Ostegonmuntako joko eskanpo emankizuen Euskalikattietan se eta solileago ukaen ditugu. Aretzi jokolaria eta apal mendiburu eta fredo hotel gizaleak gure gomitak izanen baitira aratxalde apal untan eta bururatzeko pilota e, baionan beti Hor, segitzen maitezan Andres Trinketean, Bayonako Komerxianten lehiaketa, Bigren Finalea erdiatxaliontan, lau ontan, alde batetik Agirre eta Iturbe, eta bestetik Alkasena eta Bonet Beltsa. Kozen aintzina, goiz berrikin, nazioarteko berriakorai eta Amarbat Lagun hilditu atentado batek Somaliako Mogadizio iriko hotel batean. Al-Shabaab talde ahmatu islamistak mukdixo edo mogadizioko hotel bata, baten kontra egin du, eta gutienez amar pertsona hilditu eta beste bat kolpatu, bomba autobat du hoteletik urbil eta hainbat jende ahmatu hotelian tiroz sartzerat entxeatu dira. Eren egun ahmadak, Mohamed Kuno Al-Shabaabeko buruzagia hiltzuen, Keniako garrisa unibertsitateko sarrazkia antolatu zuela uste da. Eun tamarik askole pozoinatu dituzte Afganistango ikastetxe batean batekin. Viktima neskak dira joden mailatzaren hamazazpieta ere begehunta neska pozzoinatu zituzten buruko mink atsa ezin hartuz eta zonbaitzu trenpus jahartu hainbat ospitaletarate eraman behar izan dituzte zonbaitik gerertzaileek talibanek leporatzen diete gertatu dena jakine tradizionaleki ematen hezkuntza kontraagertu hezkuntzaren kontraagertu direra. Afganistanen mazten ehuneko hogoiak baizik eztu diira jotzeko eta teko gaitasuna. Eta Turkiaren mahagurria gaindituz dute Siriako kurduen militsiek. Urrats importantea egin dute Siriako kurduen militsiek bai estatu batuen tropa berezien eta egazkinenen laguntzarekin erasoaldi bat hasi dute EEDO estatu Isamikoaren kontra Eufratesi si baitik mendebalerat Manbij iriaren hartzeko. Eik Turkiarekiko mugan kontrolpian duen azken ere muanda Manbij. Eta Turkiak jaiz mahagurria esarriciena kurdoun militsier. Eremoortan ezitzen sax. Mugaren bestaletik maiz bombardaketak ere egin ditu Turkiak haien kontra, estatu batuek dute Turkiak babestu duela erasualdia eta aldiz Turkiako iturri militar batek errandu ez direla hortan parte hartzen ari. Gaur egun beraz kurduen miliziak amerikarekin batera erasualdi bikoiz bat egiten ari dira, estatu islamikoaren kontra duela egun zonbaitzu ere jakaren hartzeko operazioa hasi, hasi baitzuten.